د ردیر شما صفه کې ګورای او حکم هو حکم د حدیث صحیح چاغه په دغه شروط او شرایط ثابت شي وجوب العمل به واجب د عمل په دې حدیث صحیح په اجماع د اهل حدیثو ومن يعتد به ورسوك تشمیرو اعتماد کې د شی پیدو اصولین او فقها او نا فهو دا حدیث صحیح حجت ده من حجج الشرع د اغه دلائل د شریعت نا لا يسع المس لا يسع المسلم ترک العمل به لا يسع المسلم ترک به نفر حقیقي پر خود د عمل مسلمان لرپدې المراد بقول هذا حديث صحيح او هذا حديث غير صحيح و المراد بذي قول سره چې هذا حديث صحيح ان الشروط الخمسه السابقه اغا شرطنا 15 چړوان د تیشور قاعده تحققت فيه اغه دې کی ثابت تي لا انه مقطوع بصحته دانا غني چې قطع شوي د په صحت دي په نفس الامر کې لجواز الخطا والنسيان على ثقه ذکه جائز د خطا پس پس رازی او هیره پسې قوا کله پسې قراوي مهيره او ني سيان رازي او مراد په دې قول چې دا حديث غير صحیده يعني انه لم تتحقق لم تتحقق کې تتحقق فيه شروط الصحة ندي ثابت بلي کې شروط د صحت غپینځ روان ديني طول يا باز دا ظمانانه چې دا وی غیر صحیح لانه انه کذب فی نفس لمر چې دا دروغ دی په حقیقت کې لجوابه اصابت من ہوا کثیر الخطو دعوی د جواز د حق در رسیدونه هغه چاته شادر خطا والی هل یجم فی سناد ان انه وصح لسانی د مطلقاً آیا جزم او یقین کی دی شی د خاص سند بارہ کی چیت ورتا صح و لسانی مطلقن ہوئے نو مختار قلدد انه لا یجزم فی سناد یا لازم او یقین او قطع و نکه دیو سند بارہ کی جلا صح و لسانی د مطلقن لئن تفاوت مراتب الصحه تفاوت د مراتب صحت مبنی دی على تمكن الاسناد پ تمكن او قدرت د اسناد نه من شروط صحت دي کې د صحت شروط موجود وي او ناظر وي تحقق اعلى الدرجات ثبوت ضاغه على د درجات او فی جمی شروط الصحة پ ټول شروط د صحت کې ناظر وي چې د پخاله درجه ده نو یولا خبر داد عن الحكم چبن شی سڑے د حکم لگو رنا لسناد دنديو سند باركي چتوي بانه هو صح لساني دي مطلقا چدا اسهد اسانيد نه دي مطلقا و مع ذلك خسرد الدين اگر چ غور خبر فقد نقل عن بعض ال نقل شي دي دي بعض ائمه دي فنا القول في اصح الحديث وناقصه لسانيد کې والظاهر د چنه كل يو امام هر یو امام د دی فن راجهما ورکړ او راجه کړي دغه چې مضبوطی په نږد ده فمن تلک الاقوال نږد د اقوال نږد د الناسحها چېر سيد احاديثه ازاري درس دي از زهري ان سالم انبي ويدا اسهل زبانيد چې پکې امام زهري راغلي چې امام الحديث دي او سالم چې تابيري او انبي هي چې ابن عمر رضي الله انو ده روا ذا لکہ نساح ابن راهوي وا احمد اسی اسحاق ابن راهوي چې دي فن لو امام دي د فن الحديث امام احمد څه بوج مشهور سره دي رداي وای چا سهول اسانی دادی چای کی زهری ان سالم نبی دیم دا ابن سیرین عن عبیدہ عن علی رواه ذلک عن ابن ابن المدینی والفلاس داددی دو ایم مون منقول له اولا عما شن ابراهیم ان القمان عبد الله دید ابن معین نا روایت شویدی و ایسر تو احسا ہو لسانید دارے دیم داد زہری عن علی ابن الحسین عن ابیه ان علی دیکھئے اہل بیت راغری ٹول را روی اذالک بکر ابن ابی شیبا پینزم داد مالک و ابن عمر اور رواه روي ال خان البخاري دا, دا, دا خبره د امام بخاري رحمه الله منعقوله دا او نو بس ديته د دیو علماو پنځ اصحل اسانید